Eta goizuntan Donostia 2006 proiektua aipatzen dugu, eta hori da Donostia iria izendatua izan dela 2.000 amaseiko Europako kultura hiriburua bezala, eta e, egitasmo horretan, partartzen duen Enara Garzia dugu goizuntako gomita, egunon? Egunon, eta mi en... esker, gomita bai. gatik. <laughs> enara Garzia, eh? partaitet zarduraduna zira, ekitaldi horren karietarat, Urte 6 hilabete edo urte kipi bat galitzen da nola zizte proiektuan, zertan zizte, uh, ekitali hori begira? Bueno, desaten dezun bezala, sortze hilabete, biskabat gehiago gelditzen da 2006-a e, urteari edo hasiera emateko. E, momentu honetan, bueno, azken hilabetetan bezala, programa kulturalaren garapenarekin gaude buru belarri, e, dakizuen bezala bimila amaikan izantzan izendatua Donostia eta gara iorretan e, dagoneko ba, kandidatura dosierrean hainbat e, zera proiektu eta barra aurkeztu ziran eta nolabait ari da guzti hori bagaratzen e, honek helburu batzuk ditu, hiriburutza honek, elkar kultura da e, leloetako bat eta bueno da, nolabait ere elkarbizitzaren kultura horrekin lotuta dauden hainbat E, gai lantzen dituzten proiektuak ari gara bian jartzen, eta hori da gaur egun daukagun e, momentua. hainbat proiektu esan beharra dago ere, ja dagoneko martxan daudela, e, behin baino gehiagotan aipatu da, e, bueno, 2000 amasein ez eta hiriburutza urtea urte hori izan, gure asmoa ez da inoiz izan, urte horretara bakarrik mugatzea egita asmoa, lehenago ere, ba, hainbat proiektu martxan jarri izan direlako, eta hori izan delako asieratik e, asmoa. Beraz, gaur egun dagoeneko hainbat ekimen martxan daude, baina noski urte hori izango da, ba, bueno, ekimen gehiena jasoko dituena, edo e, potenteena edo izango genuke. Egan duzu agadatzen agusia, eh? elkar bizitza, zehazta sungeiago hori buruz? Bai, bueno, esan dezakegu, e, dakizuen bezala, hiriburutzak e, urtero bi izaten dira, eta iriburutzabako bakoitzak nolabait baditu bereak propioak diren helburuak ez? E, azken batez, donostiak e, autatu zuenean, e, Bueno, heriburutza izaterako aukera hori edo aurkeztu zenean, eh, landu naizuen gaia elkarbizitzerena zen. Ulertuz kultura dela elkarbizitzara begira, eh, erramienta oso baliogarri bat azkenbatean kulturak ematen eh, bai baidigu, ematen bai aukera nor garen, nondigatozen, zein dan gure, bueno, gure kulturaren e, mamia, zein zu diran gure nortasuna ezagarritzen dituzten aldagaiak, e, kulturak ematen digu aukera bestekin olarre mantzen garen ulertzeko, e, bueno, gaitasun kritikoare landu dezakegu, artearen bitartez eta barretabarrez. Orduan, hori izan zan pixka bat donostiak aukeratu zuen, E, gaia edo e, ulertuz kulturazala erram herramienta oso baliogarria, ba, gure gizarte ontan elkarren artean elkarrizitzara begira baurrats batzuk emateko. E, Pixka bat e, uretzeko, e, noker eraabakitzen du hiri e, burtza hori e, nondik heldu da? Bo, bueno, hiriburutzak e, aurten egingo du hogeita hamar urte lehen aldiz, e, Melina Meruri izeneko diputatu greko batek, diputatu Greziako diputatuak, I e, ideia hau edo hasi e, zuela ez. E, bueno, Garai horretan ikusten zan e, beharra zegoela edo bueno, berak buruan zeukan, ba, zerbait egin behartzela noit e, Europan zeuden, herri ba, eta kultura desberdina horiek guztiek zeukaten aberastasuna balioan jartzeko eta herritarren artean e, dauzkagun ezaugarri komunak nolabait nabarmenttzeko eta hori izan zen, E, Melina Merkuk horri e, bueno, begira egin zuen ba, ekimena sortu zuen ekimena Europar er, hiri e, burtzaren ideia hori. Garaitik garaai horretatik gaur egun arte e egon dira aldaketa batzuk, lehen urtean, urte bateko kontua izan beharrean, baila bateko kontua izaten zen, eta hor garapen batean da, baina nolabait badago e, bueno, ba, trajektoria bat, eta urtero gaur egun e, bi diburu izaten direi izendapen hori lortzen dutenak. Erabakitzen dutenak nori ematen zaizkion, nori ematen zaion izendapen hori izaten da normalean e, Brusela, Bruselak e, ateratzen du urtero. E, aukera hori e, urte bakoitzean bi herrialdetan ematen da aukera hori, eta herrialde bakoitzean hainbat hiriburuk e, beraien artean leia izaten dute zein izango den izendatua aukeratzeko. Gure kasuan, donostiarekin batera, ba, bere garaian egontzian hor e, bueno, e, Kordoba, e, e, Zaragoza, beste, Burgos beste herrialde alde batzuk, horregoten dira nolabait fase desbreniak. Eta bukaeran, ba, proiektu bat izaten da aukeratua. Gure kasuan, ba, donosti esan zana 2000 maikan. Euskarak zer er, kultura ipatudu zuera elkarbizitza, kultura Euskarak zer leku du edo zer leku kanen du? Euskarak noski dauka kasu honetan bere biziko lekua eta garrantzia noski gure kulturaren e, ardatz e, garrantzitsuenetako izan da. E, lanketa guztia e, bueno, egiten da e, nolabait, e, Euskararen inguruan, badaude proiektuak bereziki hizkuntza gutxituen gaia lantzen dutenak, e, lehen aipatu dezue, da momentu batzutan aipatu izan da, ba, bueno, kontxeioarekin e, dagoen proiektu hori beste hainbat ere badaude, baina nolabait zerar lerroetako bat da eta egia da e, kandidatura garaian ere nolabait e, Elkarbizitzaren gaiarekin batera, hizkuntza gutxituen gaia ere eh nahi zala, nolabait adierazteko ere izan gaitezkela, eh bueno, nolabait ez dakit e, pionero edo ba nolabait naidegula balioan jarri hizkuntza gutxituen gaia eta nola gure hizkuntza euskerak E, izan daiteken, izan gaitezken europear euskera horretatik eta nola kontributu dezakegun identidade europear horretara gure hizkuntzaren bitartez ere hortan izan da polimikanun baita, eh, aipatu duzuna kontxe bazen hitzegmena lau egunta agoita eurokoa eta Espainiako kultura ministeritzak eta nahi ukandu ez ez tatu eh, akordiori baita ere esko jagularitzak, beraz, zertan da Momentu honetan e, bueno, egintzuten, e, elegite hori jarriztuten, eta hor dago, e, bueno, hori nola ez dago, gure teknikarion esku edo, e, jarraitzen du bere bidea, eta hortxe dago, momentu honetan, sango gonuke, abokatuen edo eskuetan. Hori da esan dezake dana gai horri da e, Euskararen gai bibiltzeko, poemika txobat ere, da zuzendariaren... Inguruan ez eh, zuzendariz aldatu baitzen eta orain ez da Euskalduna edo Azteko publikoak ez du Euskararik emaiten. Han ere lantaldean Euskararen presentzia bada. Ba, noski, e, gure lantaldean momentu honetan ogeita ama hori pertsona gaude, de, bederatzi langile eta badaude ere praktikak eta bekadunak diren pertsonak, praktiketan daudenak eta bekadunak. E, gure hizkuntza alde hizkuntza e, bulegoan euskara izaten da askotan, noski gazteleraz ere badu bilera batzuk, E, bai zuzendari orokorrarekin, bai beste eragilea batzokin egiten diren bilarak ere. Baina bizkuntzak elkarri dira beste hainbat lekutan bezala gure bulegoan ere, eta gure lantaldearen barruan. Joanden hastean edo berriki Europan ere delegazio bat izan da, Bruselarat, horrena eta hori hartzun honak ukanditu proietoak izkun zetipitu eta zmintzatu dira ere Europan, Bruselan? Itzegin dute, programak kulturalak e, gai lantzen dituen aspektu guztietaz hoien inguruan ere. Zain, ez dira bereziki sartu bakarrik gai horretan, bezik orokorrean e, bueno, programa kulturalak hainbat e, gai desberdin jorratzen e, ditu eta hoien inguruko bana, galdera erantzute bat e, egontzan. Pagta idetzak e, aipatzeko, e, aipatzeko, donostia da beraz iriburua, baina e, inguruko lujaldeekin ere badira ahemanak, ta ala nola akbarekin batuzo itzahmen bat izenpetua, e, zeh da itzahmen oinagia e, oinahia edo zeh du ahdatz bezala? hitzarmen bueno, hori sinatu zen e, urtarrilean e, bai mugikortasuna turismo eta kultur ere barruan e, bai donostiako udaletxea eta akbaren arteko elkar batera begira edo. E, Iri burutzen hola izan da horretarako abia puntua, baina ez da asmoa bakarrik horren inguruan lanketa hori egitea. Behin itzarmen hori e, lan, bueno, zeinatu dela, e, jarri dira martxan hainbat lan, lan maio lan talde, ekimen desberdinak e, garatzeko. Adibidez, kulturaren inguruan, ba, urrengo apirilaren amalagoen okerrezpanago, badago lantalde bat, dagonekoia martxan jarriko dana, eta bilera bat burutuko duena. Mugaz esan gein... behar da ere, markatu bai. Mugaiz, gehineko hagemanak, nahi ditutzu egaratu ere proiektoren bidez. Bai, proiektuak, e, naiz eta donostia iriburua izan, ez da donostian bakarrik zentratzen, iriburutzaren, e, ez dakit, nola esan, e, Lanketa ere muga edo, ez? E, mugaz gaindiko harremanak ere landu nahi dira eta lantzen dira proiektu asko dira e, muga aldeko bi, bueno, bi aldetako eragileak harremanetan e, jartzen dituztenak edo kolaborazioak e, sustatzen dituztenak eta hori baidala nola bait lan du nahi da, merezik lan nahi da, e, lan nahi dan gaietako bat. Hor du, ez da bakarrik akparekin dagoen harremanera mugatzen, ezik proiektu askoren garapenean hori e, jorratzen da, E, adibidez mugalariak, azitegieken barruan, eta bueno, badaudain batekin ben dagoeneko ja martxan daudenak. Eta bide batez, e, aprobetsatuko ere aipatzeko, duela hilabete terdi e, martxan jarri genuen, e, bueno, duela hilabete erdi aurkeztu genuen, eta duela hilabete martxan jarri genuen hildo berri bat dagoela programa kulturalaren barruan, energia olatuak izena duena eta nolabait e, bilatzen duena dena E, erritarrek dituzten ekimen desberdinak laguntzea, diruz lagunduko dira, hainbat ekimen, hilabetean e, bost laguntza emango dira, hemendik eta 2.000 amasei urte bukaerara bitarte hilabetero bost laguntza izango dira, 2.000 eta amasei eurotakoak barkatu, eta 2.000 eta ere laguntza berezi bat egongo da 2.000 eurotakoa. 2.000 amasei euroko diru laguntza horietara aurkeztu daitezke, E, Euskal Herriko edo zein e, erritar, erritar edo irabazaz mori gabeko elkarteak, artistak eta abar. Zentzu horretan bilatzen daeren olabait ez bakarrik donostian dauden herritarren eta dauden ekimenoiei bultzada ematea, baizik ba, kasu honetan esaten dan bezala, e, bueno, Euskal Herri guztira zabaltzen dan ekimena da. E, Eusko Lehi Guzira zabaltzen dena, beraz osoke e, autonomia herrilegona, ere parraldean eta bon, beste proiektu batzu. Nafargoaren hunkitzen du proiektuak? Bai, badaude hainbat proiektu, adibidez, eh bueno, 2006 bidea, eh oraindik ez dago martxan, 2016an zehar garatutako da, baina gaur egun horren lanketan ari gara bide horrek e, asteburu, ez, ez nahi zozondogoratzen, egitea mazazpi asteburutan zehar ibilbide desberdinak e, planteatuko ditu, eguneko ibilbideak Euskal Herriko hainbat e, ere mutan. Euskal Autonomia Erkidegoan, baina baita afarroa eta iparraldean ere. Beraz, adibidez hori da adibidetako bat, baina ba, daude horrelako beste hainbat adibide ere, ba, nolabait, e, zera, e, provintzia desberdinetan e, mori, proiektuak e, gauzatuko direnak edo Ibilbidea gozan barkatu e, ekimenak beintzat egiko dituztenak Zortzi, labete gelditzen direla horren prestatzeko elduen urtian 2016an Entzulehentzat, nola gauzatuko da ekimena hori, nola sendituko da karriketan, nola, nola pasatuko da ideietaik egiarat? Gauzetara. Ba. Bueno, lehen esan bezala, badaude dagoneko preditu asko martxan daudenak. Orduan, ziurrenik, e, nahiz eta oraindik ez izan hain ikusgarri, edo 2008an izango dan bezain ikusgarri, e, jendeak izan dezake dagoneko gerturatze bat. 2008an, hainbat ekimen jarriko dira martxan, orduan, bueno, ba, egongo da, e, kalean egin daitekeen zerbait ikusteko, baina baita ere, ba, antzerki formatuan dauden proiektuetan e, bertaratzeko, eh, bueno, gauzak egonen dira espazio desberrinetan, e, dauden areto desberrinetan, e, kulturetxe kultur bai Donostia bai Eskualde mailan. Nikuste dut edozeinik nolabait leku batetik edo bestetik e, iritsiko iritxiko saiola ikusiko duela edo ikutuko duela 2006 erekin lotura daukan proiekturen bat edo beste. Eta esan bezala, dibidez, azken hildo honen, energia holatuen hildotik lagunduko diren hainbat ekimen imen, ba, ziurrenik e, oiek ere asko izan da, ba, jendeak, aukiko du aukera guzti oiek e, ikusteko eta ikutzeko. Azken atal gisa, eh? diruarena, ipatuko dugu. De, de, de, proiektu horiak nola dirustatzen dira, nondik etortzen da dirboa? Eh, bueno, proiektu orokor, esanit, hiliburutzar proiektua, eh, dago eh gure 4 e, patronoengatik, hau da, bueno, patronatuan edo daude Donostiako udaletxea, Gipuzkako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta e, Madrilgo Gobernua, ministeri, Kultura Ministeritzaren bitartez. E, bakoitzak abortazio ekonomiko bat egiten du eta horrek osatzen du nolabait gure aurrekontuaren parte handiena. Gero hortaz aparte, eh bueno, ba, Babesletzaren kontua ere hor dago eta beste iturri batzutatik ere dirua e, jasotzen da, hainbat ba, e, ekimenetarako aurkeztu izan dira proiektu edo diru laguntza europearra etara eta lortu izan dira, kasu batzuetan E, proiektu batzutarako laguntzak. orduan hori da nolabait gure diru iturrien edo sarreren zea, ez? Bueno, horti datozte zango nuke, gure ja. diru sarrerak. Horietatik Or, gero, nolabait, ba, proiektu desberdinetara bideratzen dira noski, eta ba, modu desberdineta daude horretarako, kasu batzuetan e, lisitazioak e, atere izan dira hori garapenerako, beste batzuetan e, koprodukzioak dira, eta horre elkarlan konvenio batzuk daude, eta barretabar hori ja E, bueno, proiektuaren araberakoa da. Zenbaki baten emaiteko, aurrekontu horokorra zenbatekoa da? Aurrekontu horokorra, momentu honetan, e, aipatzen da, berrogoita sortzi, mil, sortzi milioi euro e, inguruko bat gehiago, baina hori da nolabait estimazio bat, E, orain gaur egun, e, akor, fijatu dezakegun gastuari erreparatzen diona. Hori baino zerbait gehiago da, kontutan eukitzen bali bat ba hori daudela orain dikan beste diru iturri batzuk, e, orainik zehaztu gabe daudenak guztiz edo ezin ditugunak e, erabat zehaztu, ez, ba, babesletzaren kasua bestela piska bat gehiago izango litzateke. Hori baino piska bat gehiago. Aurrekontuan murrizketa bat egonda, egia da kandidatura garaitik. Hori bazen urrengo galdera aurretatzen ez dagoeneko, e, baina bueno, esan, esan dezakegu hor egonda murrizketa piska bat, ba, logika bat ere jarraitu duela, orain hiliburutzak nolabait eh urte hasiera batean zituen baina urte gutxiago kontentplatzen ditu eta bueno, aurrekontuan ere horrek isla bat eduki du. Enara gerzia, beraz uh, zemaitila baite, gelditzen da, Donustia 2000 amasei iriburutza horrentzat, eskertuko zaitugu gurekin e, egoteagatik, eta eta lanean segi, ongi? Mi eskertzuei eta, eta bai jarraitu barko egulak laneango gorgustiak bai.